Salmul 84. Bine ai voi, Doamne, pământului tău, întors ai robimea lui Iacob, iertat ai fără de regile poporului tău, acoperit ai toate păcatele lor, potolit ai toată mânia ta, întorsu-te de către iuțimea mâniei tale. Întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și ți întoarce mânia ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi? Sau vei întinde mânia ta din neam în neam?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 Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptatea înaintea lui va merge și va pune pe cale pașii săi.